Jag har under tiden medan vi spelade vinkat fram Kjell Ekholm, ordförande i Klubb Radio Syd. Du, är Klubb Radio Syd, då gammal är den klubben egentligen. Klubben är väl här laget eh, tre år, ja? Den? Tre år. Har du nu ungefär hur många medlemmar är ni? Klubben har väl approximativt 5 000 medlemmar vid det här laget, ja, och siffran är ständigt stigande och vi siktar på närmast på 10 000. Och om de vill söka medlemskap nu, någon, ja, vi här kan ju skriva på din lista direkt, men hur ska man då bära sig åt? Jo, då är det, det är mycket enkelt, det det? Man, mm. man ska bara skriva att, att man vill bli medlem och skicka ett brev till Klubb Radio Syd, Box 4309, Malmö 4, sen så sköter allting sig själv. Då jag säger att Otto Mog här börjar äh, göra sig klar borta vid vår solistmikrofon. Varsågod Otto Mog och ful blues. Du lade yngling, vill du ta ett råd av mig? Gå och ej och gifta dig den första bästa snygga tjej. Nej, ta till din fru. Vi hade så kallade radiosydfester Det var ibland på Erikslust Och det var även i Lund exempelvis Men vid det tillfället så tyckte Britt Vadner Att vi ska stå på lite större saker Så att vi hyrde in oss på hela Malmö Folkets Park och det var ju lite knepigt kanske för att då måste man själv också köpa in de artisterna som redan är bokade för Folkets Park där. Och eh, hur som helst så eh, ringde man runt till olika artister och de ställde upp totalt gratis. Och alla dansbanorna, de var upptagna av olika tävlingssaker. Eh, och, och givetvis ställde annonsörerna välvilligt upp på olika sätt. Bland annat minns jag att en mycket enkel fråga, det var en av bilfirmerna i Malmö som eh, ställde ut tio bilar. Det enda de behövde göra det var att lägga ihop eh, alla de numren som fanns på bilnumren. Och sedan så enkla frågor. Man tog ut en finalomgång där. Varsågod, det här är nyckeln och, och, och, och ta bilen. Och vi hade sån tur så att vädret blev till och med vackert. Så det bara ringlade in köar. Och eh, publikrekordet i Malmö Folkets marknad innehålls av Edvard Persson. Och nummer två det är Mike Landon. Och nummer tre det är Radio Syd.